Майстер Абрагам підійшов до вікна і виглянув у темряву. Буря стихла, чутно було, як нічний вітер струшував з дерев у лісі поодинокі краплі. Здалеку, з того боку, де був замок, долинала весела танцювальна музика. Видно, княжич Гектор хоче перед полюванням трохи пострибати мовив майстер Абрагам. «Ну, а що з К'ярою?» запитав Крейслер. «Добре робиш», – повів далі майстер Абрагам, знеможено опускаючись у крісло. «Добре робиш, сину мій, що нагадуєш мені про К'яру, бо цієї фатальної ночі я мушу випити чашу гірких спогадів, до останньої краплі. Ох, дивлячись, як хазяйновиток Яра вештається по кімнаті, якою чистою радістю сяють її очі, я відчув, що не зможу ніколи розлучитися з нею, що вона повинна стати моєю дружиною. А проте я сказав їй, але ж, К'яро, що я робитиму з тобою, коли ти залишишся тут? Дівчина підійшла до мене і сказала дуже поважно: "Майстре, в тій книзі, що я вам принесла, ви знайдете докладний опис оракула. Та ви й самі бачили всі ті пристрої. Я хочу бути вашою невидимою дівчиною". К'яро приголомшено вигукнув: "Як яро, що ти кажеш?" Як ти можеш вважати мене другим Северіну? О, не нагадуйте мені про Северіну, відповіла К'яра. Та чи варто докладно розповідати вам про все це, Крейслере? Ви і самі знаєте, що я здивував світ невидимою дівчиною. Але повірте, мені відразно було б збуджувати якимись штучними засобами свою любу К'яру. Чи якось інакше обмежувати її волю. Вона сама визначала час і годину, коли відчувала в собі силу, чи швидше, коли могла б відчути силу грати роль невидимої дівчини, і тільки тоді мій Оракул промовляв. Крім того, грати цю роль стало потребою для моєї маленької помічниці. Певні обставини, про які ви довідаєтеся потім, привели мене до Зігарсвайлера, Мені хотілося оточити свої виступи тут цілковитою таємницею. Я зупинився у відлюдному будинку вдови князівського кухаря і через неї розпустив чутку про свої дивовижні штуки. Дуже швидко та чутка дійшла до двору. Все сталося так, як я і сподівався. Князь, я маю на увазі батька князя Іренея, Сам знайшов мене, і моя провидиця К'яра виявилась тією чарівницею, яка, немов натхнена неземною силою, часто відкривала князеві його власну душу, тож чимало туманного в ній він тепер побачив і зрозумів».